Далі з'являвся голубий ряст, а прадід наказував зірвати його швиденько і топтати, приказуючи топчу-топчу ряст, дай Боже потоптати і того року діждати. А хто не встигне, тому на той рік рясту не топтати, на лаві лежати. І ряст у Данилка був дивним трозіллям. І казав Данилко за всіма, коли хтось трудний одужав, «О, вже виліз на ряст!» А перший грім, цей весняний будило, після нього земля розмерзається до краю. А дівчата біжать стрім голов умитися в криниці і втертися червоним поясом, на красу, а хлопці беруться за рих хати, силкуються підняти на силу. І тільки після першого грому вечеряють на двір, а не в хаті. О, перший грім весни. На сорок святих, коли день порівняється з нічю, у школу, учительці, треба нести сорок бубликів. По хатах печуть пшеничні жайворонки із дзьобиком і крильцями. Всі діти в школі ласують цими жайворонками, а в Данилка жайворонок із ячного тіста. І мати плакала, не маючи й жмені пшеничного борошна. Данилко не розумів такого смутку і з гордістю показував усім у школі свого бравенького жайворонка. Він тюрлюнчав за нього і робив йому гніздечко, а крильці були ловкенькі. О, та мати вміє зробити жайворонка між усіма жайворонками. Він справжній жайворонок. А всередині у нього запечено травинку, і вона солодка, як мед. Багатші школярі давали вже за нього й бублика, Городського, таба, Хіба в городі бачили коли-небудь такого жайворонка. Данилко поклав його перед себе на парті і, пишучи у зошит, одно милувався і свого укоханця, що сидів біля каламарця, мов живий і скоса поглядав на Данилків важкий труд. І справа кінчилася тим, що Данилко... Віддав свого жайворонка аж за п'ять пшеничних і поніс додому за пазухою. І мама скуштує пшеничного жайворонка, і дід Данило, і п'яничка батько, і він Данилко. та й сестра Вустя посмокче одного, бо зубів у неї ще ж немає.